Vi hittade 50 flaskor olivolja en gång. Mm. Mm. Det var nog dumsta guden som var med på törn. Den där dumsta guden som man pratade. Samma tillfälle så hittade vi även- så här helt absurda mängder med nacho chips. Så vi körde runt med bilen i, i Jönköping efteråt- och hade så en drive-by-giveaway-session med nacho chips- mm när vi såg så folk på som gick längs godaren så tog vi bara några chipspåsar och så vevade vi var bara ner fallet och slängde ut dem och så skrev vi gratis chips till det helg. <skratt> Dokumentärredaktionen sänder. Sjukt mycket tomater. Agneta Nordin tillsammans med supdykare, domstergudar och fröganer. Ja. <tryck> Oh, det är sjukt mycket tomater alltså. Ja men det går mycket tomater hemma hos oss. Okay. Jackpot. Det här är nice. Oh, shit, vitlöks baguette. Vi kör vi i Jag var väldigt nervös. Ända tills jag var i containern. Då var det som att allt släppte och det blev bara extremt roligt. Mycket champignoner ser du bra. Ja, Posten är kommet. Ruben Dumstreich letar mat i I Ikväll är han ute på Möllevången i Malmö med Sofia, Jens och Gustav. Det är inga problem att få ihop till middagsmaten. Själv funderar jag över hur jag ska komma undan en eventuell inbjudan. Och det gick, gick ju som förbi folk på, på parkeringsplatsen där och tittade på oss. Men det var som att man. Ja, jag släppte det ganska fort faktiskt. Det gick fortare än vad jag, vad jag hade trott. Spänningen över vad folk ska tro och kommer de att säga till butiksägaren eller ringa polisen eller något. Det var som att, även om det var känslan över att det var så otvivelaktigt det rätta att göra som gjorde att man bara, ja, fyllde sig av glädje snarare än att vara rädd liksom. Troligt. Ja, jag ska säga om det är Emilis som SMS kanske. Just det. Jespersgatan 15a är det tydligen jag ska bo på. <laughs> Tabulle och vart som det är i alla fall bestämt. Ja, just det. Men att vi typ kan dela upp arbetet mm, sen, så att alla står och ja. hänger här vid, i skafferiet. Jag ska ha hackat någonting, det tycker är kul. Ja, då kan du ändå hacka persilja till exempel. Skit på. Give för some persilja. <laughs> persiljan och så mörkslag... Finns det finns Och sen Någon varm rätt Bestående av bland annat Champinjoner och lite grönsaker Blomkål i ugnen, ska vi laga ost, Blomkål i ugnen, ja, det, det finns ingen det. ost Ja, det låter mm. bra Jag ska hacka lite persiljer Men du verkar vara peppad på den här Blomkål i ugnen grejen Ja, jag är jättepeppad på den Okej. Okay. Om du tar den så Sör jag lite stekta champinjoner med lök Ja just det, du kör ovanpå spisen Och jag kör i ugnen Ja, det blir bra då får vi jobb med det, samarbeta vertikalt vid ugnen. Mm. Det här är ju hundra stycken tomater. Vad mm. ska vi inkludera dem i någonting? Massa tillborde ska vi göra. Ja, just det. När vi dumstar och öppnar containern så gör jag först en, liksom en första bedömning rent synmässigt. Va? Hur, hur ser det här ut? Är det, är det möjligt eller skrumpet Och sen så, så tar jag ofta hem... Saker som är i gråzonen för att göra en bedömning hemma- när man har tvättat och skällt av och man kan ja, smaka och lukta på det. Sofia stryker undan den långa svarta luggen med handen. Hennes bakhuvud är rakat och ansiktet persat- både i näsan och i läpparna. Hon vill inte vara söt, säger hon. Ändå är hon det. Jag visste nog inte hur sur mjölk luktade- för att hemma så har vi liksom slängt, om det har varit på, så här någon dag efter. bäst före med datumet så åker mjölken i sopen oavsett om den är dålig eller inte. Man luktar okej. Okay. Eh, ser okej okay ut liksom så här och så kör man på. Det kan vara fem dagar gammal mjölk. och Så, eh, så det, man blir mer nära, liksom jordnära på något sätt, med produkter med maten på något sätt. Gustav och Jens är bröder. Långa och magra som pinnar. Med mjukisbyxorna fladdrande runt höfterna. Alltså det är jag bara öppnar kylskåpet om. Okej, okay, det här luktar bra, det här ser bra ut. Förr i tiden så kunde jag liksom tappa saker på marken. Bara, men det här slänger jag Ja Men vad fan? Det här är bara skala och det kan jag äta, liksom, att Jag har blivit så väldigt mer öppen för det. Jag har insett att det är okej. Okay, liksom, det är inte farligt. För en timme sen så. Packade jag ihop alla mina grejer och Lastar de min kundvagn som stod på bakgården hemma hos en kompis. Jag ska flytta ihop med tre. tre en nära vän. Och sen eh, hennes pojkvän och en god vän till henne som, ja, som jag alla har lärt känna här senaste tiden. Just nu är det nästan att jag har flyttat hela tiden så det finns liksom ingen idé att samla på sig några prylar. Eh. Jag känner mig fri om jag inte äger så jäkla mycket grejer. Instrumenten känns som roliga, roliga att ha med sig, men annars, annars är väl typ så här: tältet och sovsäcken är ju kär. Den dagen man får fortsätta dra, så är det... är det det man tar med sig. liksom. Nu blir trångt Nu blir det trångt. Ruben har stoppat in sitt långa hår i en luva. Bara det vildvuxna skägget sticker ut. Han är på väg att flytta in i nästa kollektiv med Gustavs hjälp. Det lilla flyttlaset kränger mellan cyklister och barnvagnar. Jag gillar att ta... Människor runt omkring mig. Att Det känns som en väldigt förmån att få att bara vakna upp och utan att behöva uppsöka människor så finns de där. Och bara vara liksom utan att intensivt umgås utan bara ha dem. Jag kommer ihåg att jag blev väldigt glad när jag insåg att, att man inte behöver bo själv. Jag gillar att det är Sofia som går upp på djupet som är ja, kortast ja. av oss alla. Alltså du jag har här, Sofia är själv chef. Imponeerande. Nåväl, vad måste jag göra det? <skratt> <skratt> Sofia var från? Jag var från en tomt. Jag är från en tomt. Mmm, jag är uppvuxen på en gård strax utanför Halmstad när vi hade mycket, mycket djur och igår. Ja. Naturen är nära och skönt. Men mina föräldrar är också också jobbat och liksom varit inne i ja men levt ett liv som jag absolut inte lever själv nu. När efter att jag tagit studenten så bodde jag hemma i ett och ett halvt år och jobbade lite så. Och sen så åkte jag väg på ett volontärutbyte i Thailand som handlade om hållbart entreprenörskap. Och där började vi prata mycket om, om miljöfrågor och sociala hållbarhet och så. Och när jag hade varit ifrån min hemsituation så pass länge i sträck och kom tillbaka så kände jag att nej, det här stämmer inte för mig längre. Och sen efter det så, ja, så tog jag mig loss och flyttade till Malmö och då så var det jättemycket nya tankar som började komma igång. Mamma är, är faktiskt stolt över mig jag har blivit inspirerad själv, säger hon. Hon är pepp på att jag dumstrar mat och ja, har börjat konsumera mindre i alla fall. Jag växte upp i väldigt, väldigt mycket medelklass. Och jag har alltid ätit väldigt mycket husmanskost och jag har varit väldigt, väldigt glad för det. Så det har varit att pappa och stuvmamman och, och mamma har liksom åkt, åkt ut och köpt storhandlat någon gång på vecka. Och okay, nu har vi den här matistan nu ska vi äta det här liksom. Ja, det har varit lite skitgott liksom. Liksom att det slängs mycket mat såna här saker, till höger och vänster så är det liksom bara. Och ja, väldigt väldigt, väldigt vanligt. Det finns inte så mycket mer att säga om det så liksom. Alltså jag har varit väldigt kritisk mot mycket saker generellt och det har gjort att, att jag har jag, jag har alltid tänkt att ja, okej, jag ska inte få sånt här liv, jag ska inte bli såna här blabla bla, som många tonårskebeller tänker men Ja, att liksom att fan vad de är fast i den här jävla 9 till fällan och de jobbar det här livet och de, du vet, de köper den här maten och de, de är så fast i de här ramarna liksom. Jag ska göra det jag känner för när jag känner för det. Liksom att det är ingen som ska hindra, hindra mig från att göra de saker jag vill. I och med att man börjar, den fasen, att man börjar göra det så kommer det mer av de här tankarna om att agera utåt och den dumstring är väl en del av det också. Det finns hur mycket som helst som man kan göra, liksom mer än att bara vara en god källsorterare och mer än de här... Det finns så mycket Enkla små steg att ta Det är en speciell teknik med tänderna Man får lägga sig Det är var nog ganska varmt Det så... ska på väggen, i Gustav och Jens lilla Etta är foton på familjen uppnålade. På golvet ligger högar av solkiga strumpor. Ja, det tar ganska Ja, vi har bråkat en del och liksom så att jag har, jag har kommit fram till att Jens är ju min bästa kompis på helt, helt många sätt. Alltså, när, när, det, när, när inte den här sylska tar över och blir för, för destruktiv. Att, att, att, att vi bråkar för mycket så har vi en jävligt jävligt fin relation. Och det, det, det vill jag verkligen ta vara på. Och liksom verkligen okej. Okay, Jens, du är en jävligt skön kille. Du har väldigt mycket vettigt och vi har, vi har sjukt mycket gemensamt. och kunna se det fina istället för att kunna se det här alltså när man bor så tätt in på så är det så lätt att de här små detaljerna tar över totalt om man missar det fina. Mm. Ah, ah. Äntligen hemma. Du är jätteturad Slutsiga fanns det. Nya vänner Nya och gamla vänner på samma gång. Det är perfekt. Mm. Ja, nu har vi ett helt Så rum. Eftersom Jonathan har flyttat in i det andra rummet. Mm. Så nu, ja det känns rätt att ha ett stort gemensamt utrymme. Och så här golvyta där man kan dansa och göra yoga. Och... Har jag berättat historien om soffan? Eh, Jonathan stod lite på balkongen här för en dryg vecka sedan. Och så gick det förbi två grova män med en del av en soffa. Och så frågade Jonathan om de skulle kasta bort soffan. Och så skakade de på hur... Och så nickade de. Och då vinkade han bara åt dem att de skulle kasta upp soffan på balkongen så de bara skickade upp den över räcket och jag och Dylan sprang ut och så tog vi emot den och tog in den. Så de skickade upp del efter del så nu har vi en stor, bekväm och rätt så schysst handsoffa. Vi går du slängt idag, Matilda? En täsan låda. En täsan låda, men då stämmer det rätt så bra med hudna kilo. Du ser här själv på tomaterna till exempel, de här skulle inte du vilja köpa som jag plockar bort. Det är faktiskt en sak som jag funderar ganska mycket på så här. Varför vi konsumerar så mycket vi, som vi gör. Och det kapitalistiska samhället bygger ju på en massa aktörer som försöker sälja varor för att göra vinst. Och den information som vi, eller stora delar av den information som vi tar in är ju reklam för. För alla möjliga varor och tjänster. Jag tror att många människor upplever när de konsumerar för att tillfredsställa någon slags behov för att få lycka att man känner samtidigt som man känner en, någon slags lyckokänsla så tror jag också att det ofta finns någon slags ångest med i det. Och jag känner att ju mer medveten jag har blivit om vad konsumtion faktiskt innebär eh, så har den här ångesten tilltagit och till slut tagit över så att jag, jag har inte inte på samma sätt får ut någonting av att konsumera saker för att ja, det, det, det hela konceptet med att konsumera mig lycklig har liksom slutat fungera. Har vi en blandcontainer här? För tillfället. Uh! Jag kom hem när jag var ung och själv inte hade så gott om pengar och så. Barnen var små och man du spara på allting. Då, då var det ju roligare att ta hem då och försöka använda det. Men 80 kilo om dagen kan man ju inte rimligtvis ta hem och använda så, de där... det. är så himla många led investeras. Energi i en vara som ska fraktas fram och tillbaka med fossila bränslen. Och sen hamna i en butik och bli utrensad. Och sen i en container. Jag var inte riktigt medveten om det innan. också att... Att maten kommer så himla, från, så himla långt ifrån. Ja, och att bakom varje vara som vi har i vår hand i den affären så ligger det så otroligt många arbetstimmar. Att det är människor som har jobbat för detta. Och nu så ser jag all, all mat som en resurs. Och jag försöker ta tillvara på så mycket som det bara går även om det redan är slängt en gång. Well, <laughs> Någon det brukar vara ja. Jag tycker inte det är helt alltså, Jag tycker det är bra att det kommer till användning det är, Jag inte tycker om det är när man kryper in i containern just av ja, hälsoskäl för det första och naturligtvis det olika risker som finns med att man kan skära sig på en trasig barnmatsburk och sånt där. men att man plockar det som går att använda det är jättebra och ni vet, ju, ni vet ju reglerna, det är ju dagtid som gäller. Va? På kvällar och nätter har vi ju låst därför att... Ja, både för oss och för de som bor runt omkring att det liksom ska vara... Det är ju brandmyndigheterna som kräver också att det ska vara löst. Så jag tycker det är jättebra. Och det känns ju jätteskönt att få att få kunna göra detta liksom på dagstid- och inte behöva mm. smygga runt som någon annan småkriminell på Nej. nätterna. Man kan väl säga så här, det är ju inget olagligt i mina ögon. Jag ser ju inte det som att ni skäller mina sopor, om det står och menar. Jag har ju, de här har jag redan kasserat. I färska grejer. Frukt och grönsaker är det som går hem mest. Men det är inte mycket kött till exempel, hittar du inte mycket här? Eh, nej, men det är ingenting som jag nej, plockar heller. Nej, så. Massa av avokados och bananer. Sådana här lyxgrejer som man kanske inte unnar sig att köpa i, i vanliga fall. De är så där halvtråkiga. Halvtråkiga, den där tyckte jag så så Ja, ja. Okay. Jag tycker inte om dem, det Aha. man har kanske lite olika standard beroende ja, på... <laughs> jo jo, men alltså, avokad är ju jättegod när den är mogen. Ju. Alla exotiska frukter, till exempel mango, eh, ja, granat, äpple, melon och sånt blir ju jättefula när de är mogna. Men då är de ju som bäst. Ju. Så egentligen är det, det här kanske den bästa för vissa frukter. Matbutiken går ju runt på att, liksom att, att hela tiden hetsa oss människor till att konsumerat till att köpa. Jag har fått distans till det. Och då ser jag hur äckligt det är. Ja, i frysen. Va? Funkar det med banan? Ah, visst. Ja, visst. Världens bästa banansmoothies ja. och glass. Och... Ja, just det. Du mm. mm. talar om garn. Så läste jag tidningen nu någon artikel. I, alltså, finns det något som heter Frigarn? Ja, exakt. Det, det, ja, det är... Ähm... Det är väl det som jag är kan man säga att okay. när man konsumerar saker i butik ser man det veganskt så du köper inget kött eller mjölkprodukt eller någonting som kommer ifrån djur. Men däremot så saker som man hittar i en kontinier tar man hem och äter och använder i. Mm. Sukini, gurka, paprika, tomat, nej morötig. Ja visst. Alltså hittar man alltid. Alltså, det är rotfrukt. Ja visst. Vi har haft mycket potatis också så man hade kunnat göra soppa kanske. Ja, det så det tapika zucchini, morot och tomat eller potatissoppa. Men, uh, ja, ja, då, tycker jag. Snart. Ja, ikväll eller imorgon. Nej, kanske mm. inte imorgon, då kommer mamma. Men ja, just... kan ta med mamma? Ja, oh, oh. ja! Hej mamma, här har vi gratis avdelningen på livet. <laughs> ja, <jag tycker> <laughs> mamma skulle bli väldigt så här, oh, okej, okay, nu har ni sjunkit låg, nu har, nu har ni gått och hämtat sopor i... Uh, nu, nu äter ni sopor, liksom. Uh, men... Uh, de har, de har också lärt sig att det spelar ingen roll hur de reagerar. För de vet att vi gör det ändå. Liksom. Och det är det som är skillnaden. De vet att de kan tycka vad som helst om det vi gör. De är, jag, tror, jag tror inte de, de, de hade tyckt om det. Men... Jag hade vi nämnt det nu så tror jag ändå faktiskt att de hade varit eh, mer mottagliga för det än vad man kan tro. Jag tror alltså... faktiskt det. <laughs> jag vet inte. Så... Ja. Alltså det, De hade ju frågat sig. De hade nog så här bara, liksom så okej, okay, är det verkligen bra om ni gör det? Ja det hade de gjort Men alltså, jag, hade, jag liksom, hade det kommit på tal så hade jag inte haft något problem att säga det nu, för nu, är det ändå, nu, nu, nu Men det har liksom inte bara kommit ut så jag, ja. Alltså det är ett mål Ett, ett mål återigen att kunna stå för det där man är Och en förälder måste respektera Sina barn för vad de är De behöver inte acceptera det men de måste respektera det mm. Jag tror på det, du, du, du kan klara det här, nej, eh... okay. nej ja, det var lite tokigt för jag är inte riktigt van med det här med, med, med vegetarianer. Jo, vegetarianer liksom... kan jag väl vara med men inte är min släkt. Mm. Så att, därför blev det och sen skulle jag göra den igår eftersom jag kom hem direkt från jobbet idag. Ja. Så det blev lite soppa helt enkelt. Ja men det är skit på. Du? Det får bli nästa gång att jag lagar mat till dig. Ja men det gjorde du sist, det var jätte, jättegott. Ja det gjorde jag. Supergott, jättegott. Jag gjorde någon kikärtsröra med lök och vitkål och tomatsos Den var ju och fetaost. Fri komposition var det väl? Ja, jag brukar stänga ihop och experimentera så det, ja, det var riktigt schysst faktiskt. Mm, det var jättegott. Mm. Krabbskärtar och räkor simmar omkring i mamma Gunnels stora gjutjärnsgryta. Du var i Malmö nu för någon, några dagar sedan. Och då sa jag, okej, okay, men jag kan hämta käk på Ica där. Jag kan hämta i soporna. Mm. Och då, då fick jag intryck av, av att du var du tog lite avstånd från det Du sa, nej men det, då väntar jag här. Jag, nu, jag vill inte följa med, så jag. Ja. Mm. Nej, alltså, om jag tänker på det så, så tycker jag fortfarande att jag skulle känna mig urdum om jag stod och rotade. Eller om jag följde med. Eh, sen, sen idén som sådan tycker jag är jättebra. Jag tar vara på det. Men sen att, att översätta det i praktiken känns ändå lite främmande för mig. Mm. Jag sa, när jag sa att jag ville vara med, då tänker jag mig att jag ska smyga mig bakom igen i mörk kväll ungefär. Mm. Inte, inte mitt på dagen. Eller. Mm. Uh, nej, yes. <laughs> ja. Det känns lite konstigt. Mm. Suspekt. Alltså det är ju inte alla mina kompisar eller bekanta som håller på med sånt här. Men det finns ju också en del som tycker det är lite... Uh, ja, det, det finns en, en bekant som till exempel sa att... Dumtring är absolut det sista jag gör om jag inte har några pengar. Mm. Först så äter jag gröt och kommer gröten försvinner så käkar jag käka nudlar och sen så därefter dumtrar jag. För tycker också det är väldigt jobbigt då, att folk kan se henne. Mm. Mm. Och jag tycker jag det var jättekonstigt först när jag började dumtring. Jag tänkte bara liksom, shit vad fan tycker folk om det här? Och liksom, alltså, typ, ska man verkligen göra så här? Men, äh... Jag reagerar ungefär som din kompis. Med förskräckelse. Att jag tänkte oj nu går det ut för. Det <laughs> så hemskt det låter. <laughs> Fortfarande kan jag känna att, det, ja, att jag liksom är väldigt kluven till det. Men det är egentligen att jag tänker som så att... Eh, hur man använder det. Använder man det för, eh, för att man vill att världens konsumtion ska minska? Eller använder man det som ett sätt att få ner sina egna kostnader? I första hand så handlar det ju om att om att det är bra att få gratis mat. Det ska alltså det, det får jag erkänna. Men samtidigt så, så jag är sårt och då att jag kommer börja köpa mycket mer mat även fast jag får pengar. Mm. Alltså det nu när jag ändå har byggt med det så så känns det så jäkla naturligt och det känns så bra att göra det så det jag köper väldigt väldigt sällan saker. Mm. Och det det i sig det är en lyss filosofi för mig faktiskt. Mm. Prydnadssakerna står på rad i fönstret i villan i Halmstad. Mamma Gunnel har förberett frågor på en lapp. Det är lite lustigt för något. Jag har ju lite raljerande kallat, raljant, kallat mig för antikonsument. Men det är lite grann i förhållande till, till Lars till exempel. Som älskar att handla. Mm. Eh, annars, men det, är ju inte, det står ju inte alls. I närheten av hur ni gör det. Eller hur? Det kan du se här ja, på huset och alltihopa. Jag vill inte att <laughs> det. Nej. Alltså, alla gör sina så. och det är bara att jag, jag, jag har inte så mycket pengar. Och jag, jag ser att jag kan klara mig på mycket mindre och jag tycker det är väldigt skönt och fint sätt att kunna leva på ett enkelt. Det är ju viss frihet. Ja det är det. faktiskt. Jag har klart, klart mig väldigt länge på väldigt liten summa pengar nu och det det är tack vare min livsstil. Mm, mm. Det här livsstilen så ingår också då att ni dricker inte alkohol längre. Är det, det, är mer, det är mer för min, för min egen hälsa. Jag, jag mår inte bra det. Liksom. Mm. Så det är, ju, det är med att jag, jag mår ju faktiskt bra av att tänka mer på min, min kropp, liksom, kropp och själv. Mm, mm. Mm. Alltså, hur började det? Det var Ruben och Sofia som, som började prata om detta. Eller hur började det egentligen? Oj. Ja, det var en kompis kompis mig som eh, som heter Marcus som på något sätt kom i kontakt <skratt> kom i, i kontakt med det. Och då, alltså, det. min första tanke var att shit är du helt sjuk jag, jag jag kommer inte åka ut och kä alltså, käka och kolla i soporna det. det är inte en chans i här det är helt skithus. Det är skitäckligt. Hade han hört talas om det här? Ja. från England, USA eller vad? Nej, ja, det, det kan vara från Sofia eller någon bekant han hade. Mm. Så det, jag, jag tänkte bara, fan du är sjukhuset jag kommer inte följa med liksom. Men sen gjorde jag det, och där och första gången jag såg det så var det att, okej okay, det är ju ätbart. Mm. Så det, det är så att folk hänger på varandra. Liksom. Mm. Och sen så upptäcker man att det inte är så vanligt. Liksom. Mm. Så det var en det lite så här aha-upplevelse. Mm. Mm. Alltså ni kan ju inte välja maten, hur ser du på det? <laughs> ni får ta vad som bjuds. Ja det är ju både plus och minus <laughs> Um, Ni får 10 kilo rörbeter. <laughs> ja, så alltså det jag, jag hade ju lätt velat välja mer eh, ekologiska produkter- om jag hade velat. Och det blir ju. Man blir väldigt kreativ på matfronten, alltså. Mm. Alltså, man vet, okej, idag fick jag ta på det här, och, och på torsdag fick jag ta på det här, och då, då får man ta och se det man har. Och liksom, Kanske köpa till någonting, ett paket eh, linser eller ris eller nular eller whatever. Mm. Så jag har jag lärt mig otroligt mycket på matlagning och sånt. Mm. Så det, det är både plus och nackdel faktiskt. Men det, ja. det var det jag tänkt också för att jag har ju aldrig, trott, eller aldrig märkt att du var så intresserad av matlagning. Och så kommer jag ner och blir bjuden på världens festmåltid. För det var hemskt roligt. Mm. Mm. Alltså, när du har börjat dumstra på något sätt, undrar hur du ska uttrycka det, tycker du att det har berikat ditt liv på något sätt? Mm. Kan Kulund, alltså, ja. Först den frågan. Mm. Mm, jo, det kanske. Det... Ja, det har lärt mig att jag friheten att jag behöver inte på något sätt vara, vara del av det här gigantiska ekonomiska snurljudet för att kunna överleva. Utan jag kan leva ett väldigt bra liv och inte vara så delaktig i den här konsumtions Snur. Ja. Mm. Och det känns, det känns väldigt väldigt Det känns, mm. det känns som att okej okay, jag kan bevisa för mig själv och jag kan Levat liv jag faktiskt kan stå för, liksom mm. värderingsmässigt och utifrån mig själv och mina värderingar. Och det, känns, ja, det känns känns väldigt bra. Mm. Det känns skippa. Har du um, djupt diktat och lärt dig någonting eller försökt förkoda dig i detta? Man förstår systemet tillbaka hjärtligt mycket mer när man, när man öppnar en container och man ser mat som är helt. Mm helt ösbar det är med den, den grejen att man förstår liksom filosofin och baksen av kapitalistiska systemet mm. och sen så träffar man ju på det är lite politik i det ja, alltså det är, det är ju mycket politik alltså det är liksom just det här med, med hur, hur, vi, hur människor lever idag och man, är, man fattar inte att det är mat som slängs och för mig är det största... Liksom... Om de nu ska börja plugga så vill jag att de ska göra det. med de relativt unga för det är roligare då. Eh, sådana grejer tänker jag att de missar saker kanske. Och att de kanske inte kommer in i trygghetssystemet. Med eh, a och sånt där. Att de ska hamna utanför systemet. har jag varit orolig för. Men det är mer att jag tar ett aktivt val. Okej, okay, jag som person jag som behöver inte köpa en stor plats plats. Bildser för att må bra. Jag behöver inte köpa en bil för att må bra. Jag behöver inte... Ja, jag behöver inte ha de här sakerna som samhället ser till mig att jag ska ha. är bra då. Nanfast. Jag har aldrig följt och Sofia vi har aldrig faktiskt nan. Så det är därför det är som att man får Vi vände på steken. Det är skitgodt. Ja. <skratt> så här börjar så. Gud som på jag förvägen i den här situationen. <skratt> <skratt> ja. Jag kan tänka mig att folk skulle säga att det är onormalt. Att hämta mat från soptunny, eller att det är onormalt att eh, dansa salsa, två killar ihop. Salsan, som är ju en pardans som traditionellt är ganska så match Det är killen som ska föra tjejen, och det är rätt mycket så ett flörtspel och så. Men i Queer Salsan så får alla lära sig att både föra och följa. Och sen så dansar man med vem som helst så det är inte könsbundet. Så det, det ger alla en möjlighet att kliva ur sina genusroller för en stund. Det är jätteviktigt. Och väldigt roligt också. Men jag har sett mig själv som, som heterosexuell i hela mitt liv fram tills för något år sedan. Eh, då jag insåg att, att det nog inte funkar så. Att det nog kanske inte är liksom ja men, personen ifrågas kön som är det intressanta utan att det är, är saker bortom, bortom könstillhörighet som är tilltalande och attraherande. Under vissa perioder har jag känt har det känts som att jag blir bestulen- på en del av min egen sexualitet- för att jag har fått lära mig någonting som- som jag faktiskt inte tycker stämmer. Att jag har fått tro stora delar av mitt liv- att, att jag endast kan bli attraherad- på ett visst sätt av, av det motsatta könet. Um, och det, ja, men det känns det är en väldigt spännande grej att utforska. Och, Ja, Jag tänker att det ska bli intressant med den här queer salsa. För jag tänker att om vi håller på att ta tillsammans så att vi kanske kommer att gå ut och dansa tillsammans på ja, den mer konventionella dans, salsa dansställen liksom. Och ja, det ska bli kul att se hur folk reagerar på sådana ställen. Om man... Dels om man dansar kanske med någon av samma kön, eller om man dansar med omvända roller och så. Se vad man får för reaktioner på det. Ska det verkligen behöva vara så att ungdomar går och rotar i containrar? Är det så illa med Sverige? Och ska mina barn hålla på med sånt? Va? Har jag gjort för fel? Alltså, ja, typ så. Då ska okay, vara med i den. Okej, okay. det var mycket. Det okay. är bara till att dyka in. Det här ni håller på med nu. Jag har läst om det i tidningen också. Jag har förstått att fler och fler ungdomar håller på med det här. Det står om detta i en lokal lokaltidning här. Är det lagligt eller olagligt det här? Ja, enligt lagboken så är det ju olagligt. Som jag förstår det Så Men... Poliserna har ju varit väldigt snälla de gånger som de har kommit förbi. Två gånger har jag väl sett på dem och de har liksom varit lugna som, som fisken i vattnet. Men på vilket sätt är det olagligt då? Ja, det är väl, man får inte ta andras ägodelar antar jag helt enkelt. Även om det är super så är det ju... Ja, det definieras väl som privat egendom. Så det, ända tills de kommer och hämtar det liksom så... Ni har ju använt en nyckel för att komma in här nu, har jag ju konstaterat. Va? Så att det är klart att det måste man ju uppfatta som att det är någon annans grejer. Eftersom man måste ta sig in. Så uppfattar jag det i alla fall. Jag vet inte vad ja. här då. Vilka kampinjon har du på Search and Find? Jag har ätit, så ja. <laughs> jag hoppar. Jag Men vad är det de slänger här affären i... Den här containern, är det bara livsmedel? Nej, det är gott att blandas. Det är väl allt de har liksom. Alltså det är, så vidt jag ser här så är det ju blandat äh, allt möjligt. Grönsaker och väl här kyckling och mera. Vida, kyckling, så vidare. Kyckling ska vi börja. Det är sådana fem kilos vt. Ja, ja. ja. ja. ja. om folk aktar på sitta så kan vi få ja. lite gott käk här. Jag just den här, den här moraliska aspekten då. Alltså ja. okej, att det är olagligt Nej. måste vi väl ändå... Måste... Ja, fastslår vi väl håller ni väl med om att det är olagligt men behöver... eftersom man måste ta upp det här låset även om det inte blir en åverkan på låset då Vi borde vara väldigt att stänga käk så den lagen tycker jag är helt löjlig ja, rent formellt så är det inte lagligt du försöker ja, det är det. Alltså det... <laughs> måste du väl hålla med om ett rent lagaktigt perspektiv så är det ju inte lagligt men det finns mycket lagar som man kan ifrågasätta hans jag det är ju en annan sak. Men om vi nu tar den formella biten så är det ju inte lagligt. Sen kan Men, man prata om om det är moraliskt okej okay eller inte. Den ja. är ganska jag definitivt att vara moraliskt okej. Ja, det kan jag hålla med om i vissa fall. Det vore rimligare att det var olagligt att slänga maten än att det vore olagligt att hämta upp den. Jag menar absolut jag att man eh, kan bryta mot lagen. I, det finns ibland skäl att göra det, ja. Eh, vad tycker du? Ser det ut, Farsan? Vad, vad får du för spontant? Ah, jag har fyr? ju ätit, som sagt. Jag hoppar det här idag. Ja, visst. Men alltså, det, men det, är ju... det är ju helt okej. Mycket av det här, va? Det är väl bara det att de kan inte sälja det. Helt enkelt. Kunden, du inte det? kunden vill inte köpa... Den tomaten? Ja, den tomaten är ju inget allspelj på. Mm -hmm. Mm -hmm. Det. Den börjar bli lite uh, mogen, men den är ju helt okej. Men de har slängt den i alla fall. Många sådana gränsfall som man lägger gränsfall och gränsfall. Som jag tycker är chockerande. Mm. Kunderna är väldigt kräsna alltefterna. Så det är en liten bumpa liksom. om inte vill köpa. man tar det här kålhudet som exempel som jag nu håller här i handen. Så, det är ju helt okej. Okay. Alltså, det här jag köpt som kund. Ja. Det är sånt. Jag tänker att man nog är väldigt snabb när man sorterar ut. Personalen sorterar ut väldigt snabbt och gör det inte, kanske inte och så jättenoggrant. För säkert skull så tar man eh, lite för mycket. Så sett är det ju slöseri. Alltså de här äpplena till exempel, ska ni ta dem? Det tror jag. Ja, alltså det, det märks ju på doften att de är ju inte helt ok och alla. Nej, precis. Men, en påse med tio äpplen eller någonting så är det väl ett äpple som har ruttnat fullständigt och ligger ja, men... där i och men de andra är ju förmodligen schyssta så det är bara, ta hem och diska av dem ja, Jag är lite kluven där alltså rent eh, lagligt sett så är det ju inte ok, det är ju olagligt där. å andra sidan så när man tittar på det här så att slänga sådana här livsmedel som är ju helt ok, alltså att äta är ju eh... Det är ju I det här välfärdssamhället vi lever i nu alltså, så slänger man otroligt mycket mat som eh, kan konsumeras. Och därför så kan jag tycka att på sätt och vis att det är väl eh, inte så farligt. Det är två av mina söner här och eh, jag kan väl inte säga att jag kastade direkt så. Vad säger du? Så, ja. vill höra ett utlåtande. Det finns mycket värre saker. Ja. Jag kan tycka det är rätt så okej. Okay. Så nu är det dags för dig att börja köra några vändor. Hur lång tid tog det innan ni berättade det för oss? Alltså mell mellan det att ni börjar med och tills ni berättade det? Ja, men det var ju nästan... Ja, nästan direkt då jag kom till Malmö faktiskt som vi började med och uh, tror jag faktiskt så det var ju närmare ja, kanske tio, må tio månader sedan så. det är ju rätt länge faktiskt kan jo, jag tycka men det har, inte, det har inte finnits någon anledning att berätta det liksom ja. det har liksom bara varit en sån ja. uh, å andra det så det kanske är ungefär motsvarande som när jag nu säger det kanske inte är det jag öppnar mig imorgon vid kaffet på jobbet ja. <laughs> liksom att man kanske inte så klart man väntar lite till rätt läge då innan jo. man tar upp det. Det känns som att det börjar explodera nu nästan. Eller så är det bara jag som blir <laughs> med? Nej men alltså det känns. De flesta i min ålder förknippar ju det här med utslagna personer och som ruven så liksom uteliggare och så va. Alltså ja. det är liksom likhetstecken då va? Men ja, riktigt så är det ju inte längre. Vill ni ha mjölk? Jens, ja. Jens vill ha mjölk. Nej, ja. Ska du ta en eller hur? Nej, det är lätt. Lätt. Jag kommer inte dyka. Ja, alltså... Sofie, vill du ha någon mjölk? Eh... Ja. En halv. Ska du med henne till mig? Du får jättegärna gärna följa med henne till mig. Ja. Då tar jag all mjölken här så får du ta sen så många du vill. <tan> är det någon som vill ha jätte mjölk? <skratt> <skratt> Den här är ju givet att vi delar upp. Jag vill inte ha det där. jag sifter också igen. gärna. Det är no sugar diet. Då. Vad gör ni om det kommer folk förbi här då? Alltså, här kommer jag, jag i en bil här privatbil till exempel. Vad håller ni på mig då? Vad säger ni då? Jag har fått lite glåpord till typ folk som har skrivit jävla uteliggare. Ja. Och eh, när vi var i Australien fick vi fucking hippies några gånger. Eh, men annars är det väl överlag så är det positiva reaktioner man får. Hej då, mer! Vad säger du? Jag har ju utgått ifrån här att ni ska återspela det på ett snyggt sätt. Mm. För annars så här är pappa börjat <laughs> röja. Det tycker jag är en grundförutsättning också Att man gör Så det är väl det som återstår mm, mm, yes. Det är schist man har, om man har den tillsammans också Och sen lagar mat och sen äter ihop Sen har man hela kedjan från container till bord Men nu äter vi alltså mat hämtad från sopcontainer Ja, det stämmer bra Från lite alla möjliga sopcontainer här. <laughs> har vi samlat. Och lagat ihop en riktigt smaskig måltid. Det mm, är gott! för mm, förlåt. Det blir så en variation också. Jag tänker så här: att om, man, om man köper mat så brukar man fokusera på en gris. Nu ska vi göra en rätt. Och här har vi ju, mm. vet inte, typ sex olika små grisar istället. Mycket bra blandning. Mm. I början var det ju, jag vet inte, jag hade inte så mycket sorg i början när jag dumstade typ så här för att man konfronterades med någonting som man inte riktigt har tänkt på tidigare så alltså hur sjukt det är att det faktiskt slängs så mycket mat. Så, så här, samtidigt som man blir glad när man hittar god mat för att ja ah, shit nu får jag hemma så alltså skysst check så känns det så här, känns det helt sjukt och ja, sorgligt. Alltså jag tycker det känns bra för mig själv att jag liksom får Få göra någonting och liksom vara en principiell människa. Jag tror att, det är liksom, att den peppen jag får av det är att inte behöva beblanda mig med det här skitsystemet. Mm. Att det liksom gör att jag blir, om jag får liksom inspiration och kraft att göra andra saker. Och också liksom peppa min, min omgivning på det. Att mm. det, det kanske inte handlar om just den här liksom enstaka grejen. Att okej, okay, nu blir det nu sparar jag så här, så här mycket kilo mat- om året utan att man kan se det ur ett större perspektiv- liksom, att den här handlingen är en av flera i ett större sammanhang- liksom, som tillsammans blir en helhet som verkligen är skillnad. Vi har lyssnat på Sjukt mycket tomater. En dokumentär av Vagneta Nordin- Medverkande Sofia Thunå, Ruben Timgren, Jens och Gustav Danielsson. Och deras föräldrar Kent Persson och Gunnel Fransén Danielsson. Samt ICA-handlaren Torbjörn Thuvon. Inspelning och mixning Mattias Miselli. Producent Lena Birgestotter. Och det här var en produktion från dokumentärredaktionen vid Sveriges Radio Malmö.